34. fejezet És mondta az úr Mózesnek Vágjál magadnak két kőtáblát a korábbiak mintájára És én rájuk írom azokat az igéket Melyek a táblákon voltak, melyeket összetörtél Reggelre légy készen, hogy azonnal feljöhess a sínai hegyre És állj előttem a hegy csúcsán Senki ne jöjjön föl veled, és az egész hegyen ne lehessen látni senkit, sem juhokat, sem marhákat ne legeltessenek a közelben. Kivágta tehát a két kőtáblát úgy, ahogy az előzők voltak, és az éjszakából fölkelve fölment a sínai hegyre, ahogy parancsolta neki az úr, és magával vitte a táblákat. És amikor az Úr leszállt a felhő által, Megállt vele együtt, És nevén szólította az Urat, És elvonulván előtte kiáltotta, Az Úr, az Úristen, Irgalmas és kegyes, Türelmes és nagyirgalmú, És igazmondó, Aki megőrzi az irgalmasságot ezrediziglen, Aki elveszi a rosszaságot és a védkeket, és a bűnöket, de semmit nem hagy büntetlenül, aki megfizet az atyák gonoszságáért a fiakban és unokákban harmad és negyediziglen. És Mózes sietve meghajolt, és a földre borulva húdolt, és szólt, ha kegyelmet találtam a színed előtt, kérve, kérlek, jöjj velünk! A nép ugyan kemény nyakú, De teveddel el a gonosságainkat És bűneinket, És birtokolj minket. Az úr válaszolta, Én szövetséget fogok kötni Egész néped színe előtt. Csodákat fogok végbevinni, Melyeket soha nem láttak Az egész földön És egyetlen nemzet körében sem, Hogy az egész nép amelynek körében vagy, lássa az Úr félelmetes művét, amit veled fog megtenni. Tartsd meg mindazt, amit ma parancsolok neked. Én magam fogom elűzni előled az Amoritát és a Kánoánit, és a Hetitát és a Perizitát, és a Hivvitát és a Jebuzitát. Vigyázz! Nehogy a föld lakóival, amelyre bemégy, valaha is barátságot kös, ami romlásodra lenne. Hanem inkább oltáraikat rombold le, köveiket törd össze, és berkeiket vágd ki. Ne imádj idegen Istent! Féltékeny úr az ő neve, féltékeny Isten ő! Ne kös szövetséget azoknak a vidékeknek az embereivel, Nehogy amikor paráználkodnak isteneikkel, És áldozatokat mutatnak be nekik, Valaki meghívjon téged, és egyél az áldozataikból. Feleséget se végy, leányaik közül fiaidnak, Nehogy miután azok paráználkodnak isteneikkel, Házasság törővé tegyék fiaidat az ő isteneikkel. Öntött isteneket ne készíts magadnak! Tartsd meg a kovásztalanok ünnepét! Hét napig kováztalant egyél, ahogy megparancsoltam neked, abib hónap meghatározott idejében. Mert a tavaszi idő hónapjában jöttél ki Egyiptomból. Minden férfinemen lévő, ami méhet nyit meg, az enyém lesz. Minden nyájadból, a marhák közül is, a juhok közül is az enyém lesz. A szamár elsőszülöttét váltsd meg bárányjal. Ha pedig váltságdíjat nem adsz érte, tördel el a nyakát. Fiaid elsőszülöttét váltsd meg, és ne jelenj meg a színem előtt üres kézzel. Hat napig dolgozzál, a hetedik napon hagyd abba a szántást és az aratást is. A hetek ünnepét tartsd meg buzád aratásának zsengéjével, és a szüret ünnepét, amikor az esztendő forgásával mindent betakarítasz. Az évben háromszor jelenjen meg közületek minden férfi, a minden ható úr Izrael istene színe előtt. Amikor ugyanis majd elviszem a nemzeteket előled, és kiterjesztem határaidat, senki sem fog leselkedni a földedre, miközben te fölmégy, és megjelensz a te urad, Istened színe előtt, háromszor az esztendőben. Ne áldozd kovászos fölött áldozatom vérét, és ne maradjon meg reggelre a pászka ünnepének áldozatából. Földed termésének zsengéjét, Hozd el a te urad Istened házába. Ne főzd a gödöjét Anyja tejében. És mondta az úr Mózesnek, Írd le magadnak ezeket az igéket, Melyekkel veled is És izrael is Megkötöttem a szövetséget. Ott volt tehát az úrral Negyven nap És negyven éjjel. Kenyeret nem evett, Vizet nem ivott, és ráírta a táblákra a szövetség igéjét, a tíz igét. És amikor Mózes lejött a sínai hegyről, a kezében tartotta a bizonyság két tábláját, és nem tudta, hogy arcának bőre ragyog az Úr beszédével való közösségtől. Mikor pedig Áron és Izrael fiai ragyogni látták Mózes arcának bőrét, féltek a közelébe menni. És amikor hívta őket, oda mentek hozzá mind, Áron, a közösség elöljárói. És miután beszélt hozzájuk, oda mentek hozzá Izrael többi fiai is. Akiknek megparancsolta mindazt, amit az Úrtól hallott, a sínai hegyen. És miután befejezte beszédeit, Fájtlat tett az arcára. Amit amikor az úrhoz bement, És beszélt vele, levett, Amíg ki nem jött. És akkor elmondott Izrael fiainak mindent, Amit parancsban kapott. Azok látták ragyogni Mózes arcának bőrét, De ő ismételt akarta arcát, amíg ismét be nem ment, Hogy vele beszéljen.